Mwa tatu tarehe ina september mwa karifu mbili ishi na tatu matumanyangu ni kwamba hujambo Mahari popote ulipo karibu kusikiriza tarifa ya habari kwa luha ya kiswahiri tui anza na mkutasari wa habari zenye Baadhi ya una inchi, wamiliki, wa arithi, pana pata kapo genwa ofisi ya baraza la seneti na baraza la bunge mkwani gitega Wala namika gyu ya kuona wanao limia arithini mwao wakati wenye arithi hizo walipigwa marufuku kuendesha shuhuri yoyote katika arithi hizo Na raisi wajamuhu ya Burundi akimea baadhi ya mahakimu wanao kata kesi kwa kutiambele masalahi yao badara kutendea hakirai ya ipasavyo. Na katika habari za Akima Taifa mkutanu wa kwanza wa kirele kuhusu tabia inchi barani Afrika wa funguliwa nchini Kenya giumatatuhi. Kuna hayo bila shaka na mengene upenzu miskirizagi François Akima na ongoza mitambo mimi ni Kruvisi Nyunguru. Karibu tena. habari kamili baraza la mawaziri iliokuwa na tarahi thini agosti mwaka huu litafumi nimswada wachilia. unahusu shiria na kanuni za manesi pa mugia na muswada wa shiria unahusu kitengo cha manesi na wakunga nchini burundi miswada hiyo wa shiria inaunyesha vema ya nayo paskwa kuzingatiwa na waganga wakati wako kazindi baada ya baraza la mawaziri kutathumini muswada huo liliamua kuidhinisha Na Raisi wajamuhulia Burundi anakemea tabia ya baadhi ya mahakimu wanawakata kesi kwa kutia mbere masilahi yao badala kutendea haki raia ipasavyo. Hata hivyo Raisi Evahisenza Shimiye anasema kulidhishwa na baadhi ya mahakimu ambao bado wanafanya kazi yao kwa kuhishimu kanoni na shiria za uhakimu. Alisema hayo igyuma iliopita wakata uzinduzi wa mwaka uliubatizwa wa shiria. Hivyo. Na baadi ya wamiriki wa ardi mahali pataka po gengwa ofisi ya baraza la seneti na baraza la bunge kwenye kijiji nyabutusimu kwa na tarafani gitega Onaralamika giu ya kuona watu wengine wakirima athini mwao wakati wengi ardi walikuwa wamiwe Walikuwa amepigwa marufuku kwenye shachohuri yoyote aladin humo mkuu wa kiziji anasema kuandie alwahusu kurima hio inaasubiti shwapia nakatibu mkuu wa kiongozi wa tarafa gitega kutokea mkuu ni gitega Jerald Nimegira na Reporter Kamili. Raya hao wakazi wakijijita nyabutu uti tarafa na mkua wakitega kunako tarajiwa kujengwa ofisi za bunge na seneti ambao pia mashamba yao kalengwa na ujenzi huo wananuna kwa sababu kuna watu wali ukuja kulima mashamba yao bila kuajulisha wala kuwa omba rusa waendelea kwamba hawajui aliwapa rusa ya kuyalima mashamba yao ni wakati ambapo waeleza kuwa tangu zifanyike sabu za fidia watakazo zipata wali katazwa kurudi kueendesha kiliwa limo mashambani huko wala kukata na kuuza miti iliyoko hapo mashambani waomba sasa wa husika wa wakabithi haraka fidia wanayo subili kwa hamu kubwa na kinyumena hayo wa rudishwe mashamba yao ikiwa labda muradi wa ujenzi husika ulikwama hapa wakisisitiza kuwa sababu ni kwamba walisubili fidia hiyo tangu mdamurefu bila kufanikiwa kwa upande wake mkua kijiji chanya mututi buwana chiza fransoa abai ni kwamba yeyendie kawaruhusu sura ya hao walime mashamba yale ili akinge janga lanja lakini amaeleza kuwa wataendesha kilimo chama zao ya nayudumu muda mufupitu ama matamushi hayo ya thibitishwa na katibu wa kudumu wa mkua tarafa ya kitega buwana harushmana jampie ambaye kafafanua kuwa mashamba hayo ya endelea kuwa mali ya wamili kiwake hadi wapewe fidia kutuwa kitega jani wigila redio isanganiru Asante sana jihale niligira kwa ripoti yako ukosefu wa uwezo wakifedha wakujijengea nyumba na kutokabithiwa mabati ya kutosha wakati wakichangiwa na serikari ni mwogia wapo ya vizu izi vinaweza sababisha wana inchi waliukimbia makazi yao kutoregea makwao katika tarafa ya rango mkua ni Kayanza. Deisi wabahuku buwayo mkua tarafa ya rango anasema kuwa tatizo hilo linagirikana lakini anawataka wote waliukimbia makazi yao. wakazi yao ambao wanataka kuregea kwa hiari yao lakini wakazi uriwa kwa kukosa uwezo wakifetha ili wagiereze katika ongozi wa tarafarango na uweze kuingiri ya katis wala hilo haraka iweze kanavyo na baadhi ya wakazi waishio ndani ya minisipa gigi la bujumbula wanareza kuwa umasikini na nja ni moja wapo ya mambo ya neofanya watu kufanya uharifu Au makosa na kuwasababisha kufungwa、eh, kufungwa matamshiya matam matamshi hayo baada ya shirika lakutetia haki zawafungwa kusema kusema kuwa kuesabi, kuna hesabiwa wafungwa zaida elfukumi nambiri chini wakati magreza yariokuzudiwa wafungwa elfu ine punde kuna ndeli lejoya sanguaniro niki boko yao. sa sababu na kika thalafi ni tarifa tu ya habari inendelea bora kuwekuwa kwa sheria sherikishi inayo fafanua vizuri masilahi ya inchi na inchi niingi nzakanda ambapo makuna chumba madini na changalawe matamusha ke pridansiba roonye tete muhadiri wachuo kikuu anafuatiria kwa karibu sekta hiyo. Anasema hayo akiringanisha na shiria hiyo na ili ya zamani ambapo anagundua kuwa hakuna ufafanuzi wakulidhisha hata kama shiria zipo kama ili ya、e, kupandisha mutagi wa sirikari kwanzia asirimia kumi hadi asirimia ishirini. Na wizara shiria inatangaza kuwa asirimia hamsini ya wafungwa Zaidi yao irufosita wana umuliamia kachini ya tharafin na sita ambapo bado wana anguvo zako fanya kazi waziri wa Sharia alitangaza haya utarehe tisini kumradi ishiri na tisa muzigi ana wakati wamadimisho yasi kuku iyofungwa. Na sasa tufungwe ukurasa wa michezo timu ya Vitaro FC ndiyo inachukua na fasi ya kwanza ya muda katika mashindani ya daragia la kwanza katika soka Pimu Sirigi. Hayo ni baadha kuimenya timu ya Rukinzo kwa wiki ya tatu mabawo matatu kwa Sifuri tangu mwanzo mwa michwano hiyo. Timu zirizo panda na kufika kwenye daragia la pili. Hakuna timu yoyote iliwai kupata ushindi. Habari nyingine ni wachezagi wa tibu. Timu ya taifa wanao cheza katika mashindani wa deragia la kwanza nchini Rwanda amba wamesafiri juma tatuhi kuherekea nchini kameruni ilikuanda mechi itakayo kutanisha inchi hiyo na inchi ya Burundi tarehe kuminamiri mwezi huu wa September Mengi zaidi na jamu alivia ne ngenda kumana Mwishoni mwa wiki tulio hitimisha Mashindano ya soka Daraja la kwanza primus ligi Yalikuwa ya nafikia wiki ya tatu Siku ya ijuma Kwenye uwanja urunani Timu ya Interstall ilitoka sale Yabawa moja kwa moja na timu Ya Mososhuga na kwenye uwanja Huyo huyo timu ya skarijeshi Brondi Sport dinamike ilipambana Na timu ya Magarang Boys Na kuhikwamisha kwa mabawa mawiri Kwa moja wakati ambapo Timu ya Lidia Lidiki ya Masipiri imerazo wa na timu ya Egren Ward Fighters baumoaja kwa sifuri kwenye wanyama ingoma unahapatikana mkuania nikitega mbere yamashabikiwa au msongati wadisharazwa na misajengozi baumoaja kwa nunge kwenye wanyama huyo huyo jana jumapiri timu ya Flamboyant Centre iri Kalibisha Olympic Estate kutoka mkuania mwinga na mutanange huyo gafikiya tamati timu zote zikilidi kutoka sali ya baumoaja kwa moja miche wanomengine iri timu wa vumbi sikuajana nikuwe nyeu Urumuri. Unaupatika na mkwani iruigi ambapo. Wenyeji. Tigre noade Warriors. Walipambana na timu ya bumamuru ambayo. Imekwamishwa kwa bao moja kwa nunge. Wakati ambapo. Kwenye dhimbara gatwalo. Ninaupatika na mkwani kayanza. Wenyeji. Kayanza United. Walikaribisha timu ya Tel Aviv. Na wakafanyikiwa kuibuka kidedea. Kwa kuhimenya bao moja kwa sifuri. Mutanangi ambayo. Ulikuna subiliwa kwa hamu. Na mashabi kiwasoka. Uliambatanisha timu ya Vitaro. Ilio ikaribisha. Bisha kwenye Uwanja wa Urunani na Padayekuirambiisha saka fu Timu ya Sikaripori siriu kinsa kwamaguli matatu bira kuasasa Timu ya Vitaro ndio ina ashirikia mu simamu abodi ikiwa na idadi apointedi sa sambamba na Timu ya mesajengo zinae grenuari utafauti ukiwahwa mabao habari nyingine inaogopika vitu vya habari za michezo ni wacheza juu wa Timu ya taifa inhamba Munugamba wanaocheza daraja kuanza inchi Rwanda ambao walisafiri Jumata tuhi, kwenye kijani kamilon, ambapo wanaerikia kati kamaandalizi, ya michoano ya Inchiheyo itakuwa chwanana na Inchiaburundi mnaamotare kumi na mbiri mwezi huu September, na wachezaji hawa kwa ni Emmanuel mfu yekure, maarufu manu, mchezaji wa timu ya Leo Spol, na isumai ri shimini ma na maarufu pishu, mchezaji wa Peel, pamboja na narukundo nzi ime na abedi bigi ni ma na wote wanauchezia timu ya Polisi FC, na balani uliaya ni kuamba michoano chanda iditimau. Vumi ambapo siku ya jumamosi timu ya Chelsea ilirazo ambeli ya Bashabi kiwao na Nottingham pao moja kwa sifuri wakati ambapo Fulham ilikiona chamu temakuni baada ya kucharazo na Mani City magoli matano kwa moja. Jana jumapiri ni kwamba timu ya Liverpool ilikandika timu ya Aston Villa magoli matatu kwa nunge huku timu ya Arsenal ikibuka kidedea kwa kuhicharaza timu ya Manchester United magoli matatu kwa moja. Asante sana Jamalivyane ngenda kumana kwa ripoti yako mkua wazone kizuka katika mkua na tarafa rumuonge yuko gerezani mwakituo cha polisi rumuonge tangu giana gimapiri siraba henda Leonari Anashutumiwa ubathirifu wa mifoko miwiri ya sukari iliokuwa inakusudiwa wakazu wazone hiyo alipofikishwa gerezani alikuta ndani muna wengine wane na wakishutumiwa ubadhirifu wabidha hiyo hayo yalitokea baadha ya maralamiko ya baadhi ya unainchi wa tarafa rumonge kusema kuwa hawapati sukari ya kutosha ilio wakusudia punde habari za kimataifa habari za kimataifa na katika habari za kimaalifa muktano wa kwanza wa kirekezo sutoa inchi barani Afrika unafunguliwa Nairobi Kenya ikiwa matatu hi September ine kuasi kuta tu vyongozie kutoka Afrika na kuinginjiko wa nakuta na ire kujadiliyana na wahasika kutoka Mashirika ya Kiriai ya Pamoya na makampuni ya Umma na yakibinafsi na Mashirika ya kimaalifa maadamu ne yariotai Tangua ni pamoga kwa fikiana kwenye mtazamo, moga kwa Baral Afrika, kwa kweza kosi, kwa siliisha kwa mkutano mwingine uliopangwa kufanyika mwezi Desemba ho Dubai. Takribani vyongozii ishirini na. Ishirini wa Inchi na Serikali wa Afrika na Karibo wajumbi irufoshine kutoka Duniani kote wana kutana Nairobi Raisi wa Kenya uriyameluto ambaye Inchi yake nimweyegi wa Hafra hio ndiye anayongoza katika pambano hilo na anata kam kutanhu uretema badiliko kwa jinsibali Afrika inavyo jipanga katika masuala ya mazingira. Hadi hapa mpenzi msikilizagi sinalaziada isipokuwa kuzirikeza shukwani zangu za dhati kwa fundi mitambo François Akimana. Aria kusomea ni mimi kurovisi ni nguru nikisema kwa heri.